7 óra 55 perckor arra ébredek, hogy a szomszédba stílfűrésszel, de ilyen ipari méretű stílfűrésszel vágja valaki a fát. Mondom, hogy ki ez az ágyú, aki ilyenkor vasárnap reggel, 7 óra 55-kor nekiáll egy brutál nagy stílfűrésszel nagy röngfákat vágni. Legszerűen oda mennék, én olyan bekevernék neki, meg lekenném a stílfűrésznek a futószárát, jó kis epokit ragasztom, hogy meg nem tudjon többet mozdulni. És akkor jöttem rá, hogy tulajdonképpen ma pont erről van szó. Azokról, a, azokról a, az emberekről, akik esetleg neked nehézséget okoznak, mert hogy ma egy olyan példázatot fogunk venni Jézusról, aki, amiben az áll, hogy... Éjszaka jön egy kedves barátod, és a konkógy szór a veteménybe. Tehát a lecke megvolt ma reggel, belemegyünk ma az igébe, és megnézzük, hogy ez az iskola példa, amit már szerintem mindegyikötök nagyon jól ismer, mit hozhat a felszínre. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük ezt a mai reggelt, és hálásak vagyunk azért, Uram, hogy újra hasogathatjuk az igét, és elvezetsz minden lelki igazságra. Kérlek, hogy ma Szent Lilek belén, még többet gazdagabban tudjunk hazamenni, mint ahogy ide eljöttünk. Kérlek, Jézus, ámen. Amen. Amen. Dóra Lici, olvast fel. A kúza és a komolyz példázatának ért a és bemeltem a házba, tanítmányai pedig ezzel a kéréssel fordultak hozzá. Magyarázd meg nekünk a szántóföld föld szóló példázatot. Ő pedig így válaszolt nekünk Az, aki a jó magot veti, az ember fia. A szántóföld a világ. A jó mag a mennyek országának fiai, Konkori a gonosz fiai, az ellenség, aki elvetette a konkori, az ördög, az aratás a világvége, az arató pedig az angyal. Ahogyan tehát a konkori összegyűjtik és megégetik, úgy lesz a végén. Az energia elvöri angyalai, és összegyűjtenek országából minden botránkozást okozót és gonoszterült, és a tüzes kemencébe dobják őket ott lesz majd sírás és fokcsikolgatás. Akkor majd ez igaz a tény lenne, akik országában mutanak. Akinek van a külön. Köszönöm. Ki tudja megmondani, mit jelent az, hogy példázat? Egy olyan rövid történet, amelyen keresztül egy nagyon fontos üzenetet szeretne Jézus bemutatni. Tehát körülbelül így lehet definiálni a példázatnak a, a megértését. Óra a végén visszakérdezem is, aki nem tudja, tíz fekvőtámasz. <gül> Jó, ez csak vicc volt. Azok az emberek, akik nem, nem nagyon hasogatják az igét, nem nagyon ásnak a mélyére ezeknek a példázatoknak, nem veszik az erőt, nem veszik az időt, nem foglalkoznak eleget ezzel, csak ugye a felszínen elsiklanak, és nem lesz, meg, nem lesz meg az a nagy lelki kincs, amelyek, amelyeket ki tudnak aknázni ezekből a példázatokból. És ez nagyon-nagyon fontos ma a mai hívő emberek számára, hogy aknázzák ki az igének a legmélyebb bugyrait is, és menjenek el a, az ige tanulmányozásban egészen mélyre, ne csak a felszínen. Mert ugye, ahogy mondtam is elén, egy igeolvasó biztos, hogy olvassa ezeket az ige szakaszokat, és biztos, hogy átfut rajta, nagyjából tudja, hogy ki micsoda, tudja a sztorit, nagyjából tudja, ki milyen szerepet vállal ebbe, és aztán, és aztán, és aztán ennyi. <gül> Bocsánat, ez nekem nagyon megy. Itt van? Baj van? Csak a ja. Jó. Egy helybe fogok állni. Nagyon nehéz lesz, de megpróbálom így. De jó jelző egy helyben áll. Jó. És ma ezt kérem tőletek, hogy ásunk a dolgok mélyére. Szeretnének elkalazolni ezeknek a példázatoknak a legmélyebb bugyraiba is. Azért, hogy mi itt Tatabányán egy olyan gyülekezet legyünk, akik uh, stabilan tudnak megállni Krisztusban, akik, akik nem inognak jobbra-balra, amikor jön egy erősebb szél, vagy egy erősebb támadás, vagy egy, egy nagyobb nehézség. És uh, Képzeld el azt a példát, hogy uh, a szomszédod hogyan viselkedik egy ilyen helyzetben, uh, amikor... Uh, hogy mondtam is ezt a stilfülészes esetre. Nyilván Jézus idejében nem, nem ez történt, hanem az, hogy konkolt vet a búza közé. De hogy botanikailag mi is ez a konkol, nagyon fontos megérteni, hogy mind formára, mind külalakra, illatra, mind magasságra hasonló, hasonló képet mutat a konkoly, mint maga a búza. Nagyon nehéz megkülönböztetni az egyiket a másikától. Szakemberek tudják ezeket meg. Én, én nem láttam még konkort, én nem tudom, hogy milyen lehet a különbség, de akinek van jó szeme, az meg tudja különböztetni a két növényt egymástól. Tehát ez nagyon-nagyon fontos dolog, hogy, hogy, hogy tudjuk azt, hogy tulajdonképpen majdnem hasonló növényekről van szó, csak hogy az egyik Termést hoz, a másiknak pedig, másik pedig egy hasztalan növény. Csak elszívja a tápanyagot a, a mellette lévő, tulajdonképpen gyümölcsöt vagy termést hozó növénytől. Ez, ez nagyon fontos látnunk így az elején. És ez az ember elmegy, és direkt rosszat akar, és konkójt vet a. A búzája közé a másiknak. Egyrészt milyen indítékból csinálhatja ezt, másrészt mi kellett ahhoz, hogy ő ezt megtegye. rész pedig az, akinek ezt a szántóföldjén csinálják, ez, ez hogyan reagálja le, hogyan, hogyan dolgozza fel, vagy egyáltalán mit fog, hogyan fog erre reagálni. és És a nagyon-nagyon nagy kérdés a mai napon, hogy maga, ha ezt a képet alkalmazzuk a gyülekezeti életre, vagy a gyülekezetünkre, hogy, hogy a gyülekezetbe beszivároghatnak olyan emberek, akik tulajdonképpen, mivel közöttünk vannak, megtanulják a... Azokat a szlógeneket, azokat a szóhasználatokat megtanulnak úgy viselkedni, megtanulnak úgy közöttünk járni, hogy észre se veszed, hogy hívő vagy nem hívő. Innentől kezdve nagyon érdekes lehet a dolog. Tudod, olyan, mint a kínai Adidas cipő, amely nem sokban különbözik az eredetitől, de mégiscsak egy másolat. És azt mondod, hogy hát a kínai cipőt lehet kapni 200 forinttól mondjuk 1500-ig, de mondjuk egy adidas cipőt megkapsz 10 ezerért, akkor inkább veszek a 10 másolatot, még mindig jobban jövök ki, mintha megveszek egy igazi eredetit. Nem sokban különbözik, de mégis nem ugyanaz. Egy két hét után a iskolában a gyerekeknek ez a tornacipő, leválik a talpa, tönkre megy, tehát nem ugyanaz, egy hamisított, hasonló, de mégsem ugyanolyan tornacipőről beszélünk. És a gyülekezetben, nagyobb gyülekezetekben, vagy bármilyen más gyülekezetekben nagyon gyakorta vannak, vannak olyan helyzetek, hogy bejönnek ö, fiúk, vagy ö, olyan hasonló ö, szavakat használó férfiak, ö, akik hívő attitűdöt mutatnak be, de csak azért, hogy párkapcsolatot létesítsenek, csak azért, hogy, hogy valamilyen haszonszerzéssel, tudod, hogy, hogy csak. Ö, ő csak úgy van, teng de azért mégis valamit ki akar ebből mustrálni, ebből, a, ebből az egészből. És hát ezek nagyon-nagyon veszélyes dolgok. Akkor mi a gyülekezetnek ebben a helyzetben a, a hozzáállása? Elkezdjük nézegetni egymást, elkezdjük kutatni az ők cselekedeteiket, É, és akkor a végén összejön a vezetőség, és a, mindenki hazament, és mette leülünk, és végveszük az embereket, ott, hogy ez így viselkedett, ez a cselekedetei alapján így. Mint valami lelki nyomozói iroda, végveszük az egész gyülekezetet. Szerintem nem ez a megoldás. Semmiképpen nem. És ha valaki megérti Istennek a szeretetét és a kegyelmét, akkor arra viszi hogy egyszerűen elkezdjük szeretni ezeket az embereket. Bármilyen is a hozzáállás, bármilyen is a cselekedet, bármilyen is a szívének az indítéka, egyszerűen csak oda menni hozzá, és elkezdeni szeretni. És az ítélet pedig Istenre tartozik. És ha ezt valaki megért, hogy Istennél van az ítélet, akkor nem tud más csinálni, mint egyszerűen Istennek a kegyelmét, meg a szertetét bemutatni ezek felé, az emberek felé gyakorta fölteszem magamnak is ezt a kérdést, hogy én mindent megteszek-e a gyülekezetben lévő emberek felé. Én magam ismerem-e a sorokban ülő embereket? Igyekszem-e felhívni telefonon? Igyekszek-e még többet megtudni? Gyanítom, hogy még ilyen kis gyülekezetben is én magam is megszégyenülök azon, hogy nem tudok nem tudok a ti örömeitekről. Nem tudok arról, hogy miért lehetne hálát adni ezen a héten. Mert keveset tudunk egymásról. És, és ki is szeretném hívni a gyülekezetet ebben a témába, hogy nagyon keveset tudunk egymás örömeiről. Nagyon keveset tudunk azért egymásról, hogy miért lehetne hálát adni. Nagyon-nagyon fontos lenne, hogy... hogy nem pásztori feladat elsősorban a látogatás, nem, nem vezetői feladat elsősorban az, hogy egymást felhívjuk telefonon és tanácsoljuk, bátorítsuk, együtt imádkozzunk, igét olvassunk, hanem mindegyikünknek ez egy közös feladat lenne, hogy, hogy egyszerűen csak szertette forduljunk egymás felé. Biztos, hogy... Hogyha most Budapesten lenne ez a fajta tanítás, nehezebben lehetne ezeket a szavakat kimondani mondjuk több száz ember felé. De az, hogy itt vagyunk 30-an vagy 20-an, én azt gondolom, hogy ez mindenképpen mindenképpen kihívása gyülekezet számára. Hogy nagyon keveset ismerünk egymásról, természetesen az is nagyon fontos hogy nekem milyen a hozzáállásod a gyülekezethez. Hogy ahogy vége van a, az Ámennek, indulás a lépcső felé, vagy itt maradsz, és szeretnél emberekbe beleönteni, szeretnél e, tudni a másiknak az öröméről, vagy nem is érdekel, nem is érdekel az, hogy, hogy mi van a másikkal. Csak én jól laktam, lezajlott a vasárnapi celebráció, meghallgattuk a vasárnapi bohócot a sült krumplival és a sült e, csirkével, mert hogy az finom, és utána hazamegyünk és kritizáljuk, hogy ezeken a pontokon e, hibázott teológiailag, és ez meg ez meg ez nem volt jó tanításban. Ilyen hozzáállás is lehet, csak ebbe bele lehet savanyodni. Ez nem visz előre. Úgyhogy megkérek mindenkit, hogy aki ennek a gyülekezetnek a tagja, hogy kérem, hogy ilyen szívet mutasson a gyülekezetben, hogy érdekel, hogy mi van veled, és nagyon fontosnak tartom, hogy tudjak veled hálát adni Istennek a, a, ezen a héten történt örömödért. És biztos vagyok benne, biztos vagyok benne, hogy Isten áldását küldi ezekre a beszélgetésekre, ezekre az imákra, ezekre a háláládásokra. Ha nem így történik, akkor má, más lesz majd, más lesz majd. Mi az alapja? Mi az alapja, hogy valaki ezt tudja csinálni? Egy igazi életátadás. Az élet minden területén teljes Istenre hagyatkozás. És ha vannak az életnek olyan területei amit te még nem tudtál átadni, ezek mind gátló tényezők arra vonatkozólag, hogy én felszabaduljak arra, hogy a másiktól, a másikról érdeklődjek, hogy nekem a másik akármilyen is, de nyitott szívet tudjak mutatni. Emlékszem a saját életemből, addig, ameddig a pénztárcám nem volt megtérve, addig, ameddig nem, nem volt számomra az adakozás egy nagyon fontos, kardinális kérdés Isten országában, addig ez, ez le, le, lefokozta. Ezen a héten pont beszéltünk egy ilyen témáról, hogy, hogy majd hónap végén megnézem, mennyi pénzem van, és akkor amennyi marad, majd azt oda, oda beadom. De ez a fajta hozzáállásom, mindig így bekorlátozott engem, és nem tudtam felszabadulni a lelki jelenségekre. Nem tudtam felszabadulni. És e, egy érdekes példa, hogy amikor viszont történik, történik az, hogy fel tudok szabadulni nem csak adakozásban, az élet minden töltén dolgokra, akkor pedig Isten ötszörösen lapátolja vissza azt, amit én azt gondoltam, hogy Istennek adtam hogy ne beszéljek levegőbe, mondom a konkrét példát is. Most éppen Mátéval élünk meg óriási áldásokat, hogy jön egy telefon Budapestről, a Pesti Golgotából, hogy van egy házaspár, akik majd a jövő évben ö, szállást adnak Máténak ö, a tanulmányi idejére. Elmegy egy hangversenyre, talán milyen záró hangverseny volt, és a nézők sorokból kijön egy ember, és azt mondja, hogy én egy orvos vagyok, és látom a a fogsorodat, és uh, szeretném, hogyha én ezt ingyen megszabályozom neked, ami mondjuk egy ilyen 150 ezer forintos kis mutatvány volt, tudod. És akkor én csak így nézek, hogy, hogy igyekszem Istennek adni mindent, és az úr pedig tízszeres alapátólja vissza ezeket a, a, a szívbéli hozzáállásokat. És biztos ti is tudnátok hasonlókat mondani, csak, uh, csak azért uh, forszírozom ezt a kérdést, hogy a megtérés és az élet, minden területén történő életátadás adja meg azt a lehetőséget, hogy te teljesen felszabadulj arra, hogyha gyülekezetbe bejönnek olyan emberek, akik esetleg támadólag vagy, vagy tehát egyszerűen csak, csak így rossz érzésből jönnek, vagy bárhogy jönnek, akkor te tudj úgy hozzáállni, hogy áldás legyen abból is. Hogyha ha direkt direkt piszkálnak, akkor is tudj áldásként hozzáállni. Ha a főnököd folyamatosan teszteltéget, tudj hozzáállni, kellőképpen magasabbról nézve ezeket. Vannak olyan emberek, és én látok ilyeneket, tudod, évekre, évekre konzerválódnak egy bizonyos helyen. Azon a helyen, ahol megtért, ahol elindult, és aztán annyi. Ne, nincsen jó, jó hozzáállása ehhez. Mert mindig ott tart, hogy majd én megítélem. De hát, ahogy mondtam is, Isteni az ítélet. Ő fogja megítélni azt, hogy ki, hogy merre, meddig. Nekem pedig az, hogy egyszerűen csak szeressem az embereket. Feltétel nélkül. És a szeretet ebb, ilyen értelemben nem érzelem kérdése, nem az a kérdés, hogy, hogy én nekem most milyen hangulatom van, és akkor hogy állok ezekhez az emberekhez. A szeretet ebben az esetben elsősorban értelmi megközelítést nyer. Hogy én tudom, hogy ezeket az embereket szeretnem kell. Akárhogy is csinálja, akármit is csinál, nekem szeretnem kell. És a házasságban is vannak olyan szakaszok, amikor, intellektuálisan, fejben, értelemben dől el ez a kérdés, mert olyan helyzet jön, olyan, olyan évek, vagy olyan hetek, vagy napok járnak, amikor egyszerűen csak tudom, hogy ő az én feleségem, és szeretnem kell. És, és nem, nem, nem érzelmi hullámoktól függ. Ez nagyon-nagyon fontos kérdés a friss házasoknak, idősebb házasságot kötőknek is, hogy a megújulás csak így történhet meg, hogy én tudom, hogy szeretnem kell a házasságban és ugyanígy a gyülekezetben. Ha mindezek a leckék ben vannak a fejünkbe, és igaz hívő életet élünk Istennel, átadottan, akkor, akkor uraljuk ezt a helyzetet, és akkor tudunk rálátni ezekre a helyzetekre úgy, hogy eszünkbe se jut, eszünkbe se jut ezeket az embereket e, ítélgetni, eszünkbe se jut az, hogy, hogy én hogy, hogyan milyen rossz tulajdonságát kezdem nem Egyszerűen szeretnem kell. Nem akarom továbbrakozni, biztos lenne rossz ítéleted. Emberek felé. Biztos vagyok benne, hogy hibáznál ezekben az ítéletekben, ezért ne is menjünk bele. De azt is tudni kell, hogy azok, a, azok az emberek, akik vezetői pozícióban vannak, lelkészi pozícióban vannak, és nem lelki emberek, évekre megnyomoríthatják egy gyülekezetet. Évekre tönkre tehetik a, azokat a rájuk bízott embereket, akik, akiket ők őrájuk bíztak. Tehát ezek nagyon-nagyon fontos, nagyon fontos dolgok. És a másik ugye, ez pedig már a vonzata, hogy görcsöket okoz azokban a megfelelni vágyás miatt, hogy én meg akarok felállni, hogy hogy is történnek itt a dolgok. Tehát ezek mind-mind nagyon fontos lelki törvényszerűségek oda szeretni Istenhez. Tehát kik tudják? Azok, akiknek ilyen alapjuk van, oda szeretni Istenhez, ezeket az embereket, csak azok tudják, akik nem olyanok, mint a napraforgó, hogy amikor a nap arról süt, odafordulok, aztán arra fordulok, meg hogy a szél ringat erre-arra. És ma... ma hogy én látom a sárkányhajón, amikor jönnek a hívő emberek, 60-80-an, amikor látom a sítáborba a hívő keresztény embereknek mondott fiatalokat és férfiakat és nőket, mindenféle gyülekezetekből, és őket, ők magukat hívőknek mondják, és jön valami kis nehézség, tudod, és akkor egyből meginognak semmilyen kitartás, semmilyen vasaltság, semmilyen odaszátság, semmilyen tűz nincs bennük, akkor nekem is az volna a legszívesebben az első gondolatom, hogy apukám fogd a Kicsit indulj haza, vedd át a leckét, és amikor majd elvégezted, akkor gyere vissza. Azt utána beszéljünk arról, hogy te azt mondod, hogy golgotás vagy, vagy baptista, vagy én nem tudom mi, és te hívő sport eseményre jössz el, és közben ezt meg ezt meg ezt csinálod. Tudod, nekem is néha ez lenne a legszívesebben a hozzáállásom, hogy na, pakolj, aztán tűnés haza. De, de ez ne, ne, nem vezet jóra. De ezt látjuk ma, hogy nagyon kevés terhet tudnak viselni, mindjárt kis teher alatt összeroppannak, nyeglék, nyuglák, nyúlnak jobbra-balra, de milyen az én hozzáállásom? Milyen az én hozzáállásom ezekhez az emberekhez? Az életem terem egy gyümölcsöket? Mert hogy... Ez a kalász, ez a kis mag, amit elvet, aztán szárba szökken, és majd kalászt hoz, ez egy növekedést jelent. Ez hozza a kalászt, és a kalászból az aratásnál pedig, amikor már kicsépelik a magukat, az többszörös termést hoz. Ez egy fejlődési folyamat. A tatabányai a gyülekezet. a kérdés az, hogy van-e lelki fejlődés az életünkben? Van-e? növekedés Istenben. Van-e növekedés lélekben? Vagy, vagy mi mindig ugyanott tapogunk, ahol egy pár évvel ezelőtt, hét évvel ezelőtt tartottunk. Ugyanez a hozzáállásunk ezekhez a szituációkhoz, amik így leuralnak, amik leterhelnek, vagy, vagy tudod más, másképp nézni erre, tudsz-e másképp nézni erre, tudod-e felülről szetettel rátekinteni azok van a családi helyzetekben, dinamikákban, amiben benne állsz, tudod-e másképp nézni? Vagy mi mindig ugyanott tartasz, ahol 5-6 évvel ezelőtt van-e lelki fejlődésed? Mert ez nagyon-nagyon fontos kérdés, hogy, hogy hogy nézek erre a helyzetre, milyen a próbáknál, ezekben a nehézségekben, milyen a te hozzáállásod. Még mindig ugyanott tartunk. És én magam ebben lelepleződöm, mert én is elbukok ezekbe a dolgokba. De hogy Pál mondja, hogy vizsgálj meg, Uram, engem, és elő kell vennünk az igét, és ahhoz mérni állandóan magunkat. És hogy állandóan az igéhez mérem magam, ez viszi előre a fejlődést. Ez hozza meg azt, hogy a kis magból a kalászon keresztül többszörös termés legyen, hogy a növény megnőjön. És természetesen... Ahogy mondtam is, az ítélet az pedig, az pedig Istennél van. Nézzük meg még, Dória a mustármagnak a példázatát. A mustármaga. Igen. Nem csak a mustárnok. Ott van a kettő között. az, a terünk, nagyon és eljön az madarak és a Igen. Maga az igében, ezek a madarak, megint, ugye erről van szó, hogy mindegyiknek van valami jelképe, mindegyiknek van valamiféle tartalma, maga a madár az mindig egyfajta gonoszságot jelképez. ez mindig a gonoszság erőit képviseli. És maga a mag, a maga a kicsi, pici kis mag a gyülekezetnek az indulását jelentheti. És az egyháznak a fejlődése, ahogy fáván nő, és természetesen az, hogy égi madarak fészket raknak rajta, mindig a gonosz erőinek, a támadásoknak, a támadásoknak, a jelképe. Tehát az, hogy a madár nem a fának a, a tartozéka, az biztos. Az oda megy azért, hogy öncélúan ott fészket rakjon saját magának. Befészkeli a gonosz erő magát a gyülekezetbe. Így volt ez száz évvel ezelőtt, meg így volt a Krisztusi időszakokban is. És... Csak egy, egy példát hagy hozzak, hogy az első három évszázadban az egyház e, micsoda komoly üldőszetésen ment keresztül. És ezekben a üldőszetésekben több, több millió keresztény ember halt meg. És aztán jött majd egy e, tán tíz, tíz császár, aki, aki folyamatosan arra játszott, hogy a keresztényeket e, kiírtsa. De mégis a keresztények ezekben az évszállalokban elsősorban nagy növekedést mutattak. Aztán jött egy fickó, akit úgy, úgy emlékszem, úgy hívnak, hogy Konstantin, aki, aki gondolt egyet, és azt mondja, hogy jött neki valami vízió, vagy valami látomásszerű, hogy ezt a jelképet, ami a keresztről szól, ezt összekeveri, összekeveri pogány, jelképekkel, és az eddigi üldöztetett egyházból lesz majd egy államvallás. Az eddigi helyzetből majd csinálunk valam mást. És, és ebb innen indul el a kereszténységnek egyfajta enyhe csúszása. Miért? Azért, mert a pogány ünnepköröket és a pogány szogásokat beleilleszti ezekbe a, a keresztény e rendszerbe. Mondok egy példát, majd kérek ebben segítséget. Biztos vagyok benne, ezt tudom, hogy május, december 25-e nem Jézus születésének pontos napja. De akkor honnan jött ez? Hát innen, hogy pogány, pogány ünnepkörből emelnek be bizonyos napokat, bizonyos időpontokat, és köze sincs ahhoz a teológiai megközelítéshez, amit Jézus születéséről írnak. És mégis szerepel ez a dátum, mégis itt van ez. Nem azt mondom, hogy a karácsony nem rossz, vagy nem jó, de ez nem, nem tartozik bele a, a hiteles uh, információk közé. Így alakult egy biztos, hogy, hogy ez hasonlóképpen, amikor beszivárog Bizonyos defektes információ, beszivárog mindenféle más dolog, aminek nem kéne ott lennie, mégis ott van. Volt egy akvinói Szent Tamás nevezetű úriember, és ez az úriember bocsánat, megy a püspökéhez, és ott pöffeszkedik az íróasztalnál a püspök, és éppen számolja az aranytömböket, vagy számolja az ilyen aranytallérokat, és, és mondja a püspök, hogy hát látott más már nem mondhatjuk el, hogy aranyam és ezüstem nincs, nincs nekem. Tamás így ránéz a püspökre, hát látja azt a sok arany felhozatalt, ami ott az írva, van, bocsánat, azt mondja, igen, ez így van, de akkor mostantól azt sem mondhatjuk, hogy Jézus nevében kej föl és járj. Tehát az a fajta bizonság tévű erő, amely ott kéne, hogy legyen a gyülekezetekben, ez gyengül, haloványá fajul azért, mert beszivárognak bizonyos pogány vagy bármilyen más erők a gyülekezetbe, azért, hogy lefolytsák a gyülekezetnek a bizonyság tévő erejét. És megint az a kérdés tört, hogy ez hogy vonatkozik ránk, mint tatabányai gyülekezetre, vagy hogy vonatkozik ránk, mint egyénre. Hogy mi az, mi az ami lefolytja az én bizonyság tévő erőmet. Mi az oka annak, hogy, hogy nagyon sok, hogy mondtam is, hogy gyenge keresztény van hogy a bizonyságok nem, nem erősek. Ma a horoszkópok, meg a jóslások, meg a csillag égrendszeren történő különböző ilyen képek, asztrologia és varázslások, kuruzslások mind-mind bekerülnek a köztudatba és a rejtvény újságokban, és látom ám, hogy a hittan tanárnő, katolikus hittan tanárnő olvassa, hogy már milyen horoszkópot mondnak, és mi, mi lesz majd a mai menü, tudod. és akkor csak így nézek, hogy mi is történik. Hát ez, hogy beférkőzik a tudatodba, leuralja, és aztán vége. Ezek a gonoszság erői óriási hatással vannak ránk és akkor még csak egy ilyen részt elmitettem meg, és lehetne sorolni ma az interneten keresztül beszivárgozó sok szenny, a pornó, és nem tudom, hogy mik ilyennek ilyen oldalsó linknek, meg hív fel, nem tudom, micsoda tudod, ilyen linkek, amire ilyen mesztelen nők vannak, és akkor csak így bejönnek ebbe a számítógép monitorba. Tehát ezek mind-mind nagyon veszélyes dolgok. A kérdés, hogy te ma mivel töltek ezzel fel? Mi a te tévő erődnek a titka? Minden nap olvasod-e az igét? Minden nap imádkozol, számba veszed azokat az embereket, akiket ismersz a gyülekezetbe, akiket fel kell hívnod, akik felé háladással lehetsz? Vagy, vagy egyszerűen csak így elvagyunk magunkban meg a kis horoszkópunkkal, ez mind-mind szétszettünkre tesz. Ez mind-mind gyenge, gyenge, ilyen nyikhaj, terhek alatt nem, tudom, nem tud megállni, keresztényeket fog majd hozni. Istennek a szemei körbejárnak és keresi azokat, akik tiszta szívvel ragaszkodnak hozzá. Nekünk milyen a szívünk, lelepleze ez minket a mai tanításon, lelepleze ez minket. Többetekről tudom, hogy komoly hitben járó ember, de a fejlődéshez hozzátartozik, hogy én minden nap oda mérem az igéhez magam, minden nap vagyok-e az ima embere. Csak egy kicsi kis kihagyás, csak egy kicsi kis rés, egy kicsi kis hézag, és már is jönnek a támadások, és már is meggyengülsz. Én magam tapasztalom ezt péntek reggel. Á, mondom, lefutom a kis köreimet, most lezuhanyzok, és megyek az iskolába, pippák minden rendben lesz. mondom, most nincs idő annyit az igével foglalkozni, nem imádkozom semmi, csak megyünk előre. Aha, beértem az iskola kapujába, már kétszülő ott várt, hogy így kezdte, hogy mindjárt feljelent, és kóstolgatsz engem, is jött a, a témakör, és megyünk az igazgatóhoz, kiyen, bejelent, feljelent, és akkor Ebből a reflexből, ahogy ő reagált, én adtam vissza egyből az ingert, hogy apukám, én ilyen gyerekeket szoktam reggelizni, mint te vagy. Tudod, így egy 21-22 éves apuka jött, azt mondtam neki, hogy mennyi haza, gondold át az életed, hogy ilyen defektes gyereket nevelsz itt, azt majd gyere vissza, hogyha normálisan csinálod. Mondtam már egyből én is a csípőből a reakciókat, de gondolom, te is tudsz ilyet mondani, amikor indulatból, Jönnek rád, nem vagy felkészülve rá, és bum, már jön is vissza rá választ. Ugye mi is így vagyunk ezzel, és, és így olyan szomorúan álltam, hogy ennek a családnak hát bizony nem voltam valami nagy bizonyságtevő. Így elbuktam, és így nagyon-nagyon megszomorodtam ebben, hogy hát lehet, hogy ő ilyen, de ki tudja, hogy miért ilyen, hogy milyen nehézségen ment át, és miért támad engem. És akkor így átgondoltam, hogy ezt, hogy ezt rettentesen elpuskáztam. Mi gyülekezetként erre vagyunk elhívva, mi emberként erre vagyunk elhívva, hogy az ilyen embereket bátorítsuk, erősítsük. És ha nincsen mögötted ima, és nem olvasod az igét, és nem vagy, nem vagy a hit embere, akár csak egy kicsi kihagyással, akkor így jársz, mint én. És akkor nem csak egy reggeled lesz ilyen, hanem a hétköznapjaid is, és akkor majd csak ilyen vasárnapi keresztény leszel, hogy eljössz, valamit hallasz, elmész, és pokolivá válik a hétköznap, pokolivá válik. Hogy döntesz? Hideg vagy meleg? Hogy döntesz? Menj vagy pokol? Ma itt nem lehet hazamenni úgy, hogy nem döntöttél ebben a kérdésben, hogy én jövő héten Krisztusért győzelmet akarok aratni úgy, mint aki bizonyságtevő, mint aki odaszánt az emberek felé, vagy semleges vagyok. Semleges vagyok a gyülekezettel kapcsolatban, semleges vagyok az emberekkel kapcsolatban. Nem érdekelnek. Nem érdekel se a gyülekezet, se a emberek. Tudod, akkor azt tudom, hogy akkor te már döntöttél, hogy, hogy, hogy, hogy milyen a hozzáállásod a mai napon. Lehet ezt odázni, és azt mondom, hogy ma jövő héten eldöntöm, de én kérem, hogy döntsd el. Döntsd el, hogy hogyan állsz ma ezekhez a dolgokhoz. Változtatsz-e az eddigi szokásaidon, vagy megmaradsz a régi kis kerékvágásodban. Nagyon kérlek, hogy gondold át ezeket a lelki tartalmakat, amelyek mai felszíre jöttek benned. Kérlek, gondold át, és Úrvacsorát uh, fogunk mindjárt lenni, Balázs, mert megkérem, hogy jöjjön és celebrálja itt az Úrvacsorát. Gondold át, és valld meg Istennek ezeket a dolgokat, amikben úgy érzed, hogy hiányosságot van. Ne siess haza, kérlek, legyünk közösségben, tudjunk egymásért hálát adni, és egymás bátorítani, hogy igazi, erős, oszlopai legyünk tatabánya keresztény gyülekezeteinek. Isten békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizzen meg a szívünket és a gondolatunkat a Krisztus Jézusban álmán.